You some boy. Xamos un poquiño a música, é eh? xulio uh -huh. E eh, antes estábamos na Fonsagrada, non? Nelí polas terras de Burón E uh -huh -huh. agora vámonos a miña navía querida E vamos, pois, a falar ca empresaria que xa falamos hai poucos días, hai pouco con ela, que recibiu un premio por pois ser, pois, unha muller emprendedora. Emprendedora. Si, sí, si, sí, o son son emprendedora rural, exactamente. Moi si, sí, xa, xa felicitamos por iso, por Si, sí, saúdala sí. beña. Pois, eh, pero antes que dicir unha cousa, dime. Que les querían poñer o perdun do puñero. Mm. <ríe> eh, que ten xemelgos todas as que as que traballan alí. E antontes digo, se si queres ter xemelgos, A nadie tes que a come a comer, pois androlla pretere melgos. No. Así que, vamos de, a boas de tardes. De embutido a... su arna. Sí, embutido su Moi ben, moi ben. Moi boas tardes, Hola. Mari Carmen. Moi boa muy tarde. Boa ben vida, moitas grazas por acostarnos. Encantada de falar con vosotros, encantada de falar con vosotros. Mari Carmen Sánchez, que fala de ti muitísima xente, que además este agora estás de Noraboa porque eh, mm, bueno, está preto de de, de celebración de de, de esa feira, da festa da Androa, da feira da Androa, non? Sí, sí, sí, sí, ben contenta. Que, bueno, dudábamos se si, si iba a facer ou non, uh -huh. pero, bueno, vai todo pa diante, eh, sí que se fai. A non ser que pase algo... Algo raro, gordo. Pero sí que, sí que se vai pa diante, sí. E a verdade é que moi contenta, moi contenta. Xa temos ganas, eh? Hombre. Temos ganas, temos ganas. <ríe> Porque o ano pasado foi descafeinado e o ano sí. anterior estuvo daquele xeito, en fin. Sí. <ríe> bueno, a fai los anos, xa... Así ah. si que que chegar a facer pola última feira que fixera. Sí. Eh, a verdad que beron muitísima xente, foi un día precioso e demás, sí. paraban. Bueno. Uh -huh. este ano contamos que tamén que axa que a xente tamén veña a Navia de Gustar e habrá degustación de androlla, por supuesto, e uh -huh. bueno. É uh -huh. unha maravilla, é verdad que moi contento Que farán? F Fais unha un, un, unha carpa para poder eh, sí, degustarla aí directamente ou como? Si, si, si Bueno, depende do tempo Porque se si no. conta con un tempo bon Non se pon na, na plaza de carpa Pero si, bueno, se si dudan de que se si chove ou non Van se poñer sí. unha carpa, si? Si, si E, e, e, e hai que sacar un ticket ou... ou... No, no, nada, nada, nada, eh, nada. Ajá, eh, bueno, hai moita xente colaborando e, eh, bueno, todo o mundo vai arrimando e eh, levas tú platín individual ca androlla e un trozo de pan e, eh, bueno, e un pouco de viño e, eh, bueno, de maravilla. <risa> <risa> de maravilla. <risa> <Loco>. <risa> un día de festa, un día de folgorio. Sí, señor. Sí. Pues... Nunca me lleus dito, porque en Ávia sí. a reiña e a androlla. Yo... Eh, sí. Eh, sí, sí, Yo... a raíña, eh. <risa> sí, a reiña, Sí. Androlla sí, sí. e outros produtos do porco tamén, non? Tamén sí. Sí, sí. Pero bueno, ese día, o día do domingo é a festa de Androlla Pero sí. bueno, tamén hai a venta que, Butelos, eh... chorizos, lomos Todo o que sea do porco tamén Todo a venta ese día, sí, é verdad Porque que día vai ser ao final? O 27 de febrero, domingo de carnaval Sempre o domingo de carnaval uh -huh. O 27 de febrero, este uh -huh. ano toca 27 sí. Muy ben, estupendo bueno, bueno, Pois pues pues nada, eh Esperamos o tempo nos acompañe Que este bon tempo, así no, non hai problema ningun Porque te tenemos unha carpa oh, bueno. Entonces, Ad, Ademais sería E nadie é fácil tapar, eh Logo se pon unha carpa <risas> Sí, sí, é verdade. Sí. sí. Si non abrimos sí. las portas a todo o mundo para dentro, Exactamente. <risa> no, eh, Tenho que pedir unha cousa que despois a mellor xa xa non era mandar a ti directamente. Hai unha rapaza que sei que ela sei que como riciciños, ricitors de ouro, sí. que, que que leva adiante o argueiro, sí. no. argueiro que para sí. lle chama o argueiro dos ancares. Hai que lle pedir o contacto pa, para falar con ela tamén, porque pone a vostede por o, por las nubes, entonces hai que saber cu, ¿Cómo va ese Argueiro? Sí, sin problema ningún. O contacto ya lo tengo, pero no puede estar. Ricinios de Oro que se llama Lucía. Sí. Lucía. Lucía de Salgueiras, sí. Sí, rapaciña muy maja. Sí, muy maja. Muy maja. Dice usted que transmite alegría, ilusión y amor, ¿no? Sí, sí. Amé, de Navia, no, no, non esperamos outra cousa tampouco, ser de Navia é da alegría, e iso que pero bueno xa se supa na, no, na, no, pero a verdade é que moi ben, Monriquilla xa está facendo un gran traballo, unha gran labor de que leva o Sancares por tamén si, si, si xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa xa, xa, Muy bueno. bien, muy bien, Mariano, muy bien. Bueno, siempre pues, traballando en esos productos de bueno, de, de porque, de, de, sí, a nivel sí, to todo a nivel familiar, ¿no? o, o, o tradicional Sí, sí, eh como, bueno, seguimos facendo como se facían antes. Uh -huh. Evidentemente hai outra tecnoloxía, por exemplo, a dovar, cando usado va, eu teño a dovar empecé a a mão, amasando, non? Sí, sí no? e eh, eh, serrávamos a costía toda a mão, agora sí. dovase cunha máquina, pero tamén é o único que se fai, eh. Está claro. Agora, cando a máquina, outro todo vai atado, as tripas van atadas a mão, ah, ata moito sí, arriba, sí. para baixo, todo vai Sí, a, a todo artesán. todo artesán, sí, sí, sí, sí, lógicamente. Sí. Precisamente por eso, por por trabajar de ese de ese seito, uh, acaba de recibir ese ese premio, ¿no?, Ese agasallo que de, de muller empresarias de Lugo, ¿no?, Sí, do rural, sí. Do rural. Ora que sí. Mira que non habrá mulleres que tamén teñan tanto mérito máis que a min, pero bueno, este ano tocou máis, a verdade... Outra ano tocará ya outra, como é lógico. Eh, pero bueno, moi agradecida por este premio que me deron, a verdade, que foi una, unha alegría moi grande para mí e eh, para todos os ancares e Navia de Suarna, que bueno, que pon a Navia e eh, falan de Navia, tal, e precisamente viñerome tamén a gravar bueno, fai unhos días a Diputación e hoi viñerome a gravar un programa da Galega uh -huh. e eh, bueno... Pois pues sempre é bon que se acordou ah, esa... é, que... sí, é que poda falar de Navia de Suar E dos Xancares Con tanto orgullo como falo sempre Exactamente Porque sí. eh, o que dicíamos antes Falar de Navia eh, é algo grande Si, sí. para mí si sí. eh, Para mi eh, a verdade é que si sí. Aunque estamos aí nunha eh, Dixéramos nunha esquina Medios perdidos Que estamos pois pues, lindando con Asturias E por outra banda con León Pero estamos aí Si sí, yo no me vejo medios perdidos, o sea, no, al contrario. No, no. Yo no, al contrario, yo <risa> me... Bechome a ver, a Navia eu, cando foi nos meus tempos Navia quedaba, quedaba sí, sí, parecía sí. pero ahora estamos a media hora dunha autovía sí. no, non é, é media hora son 20 e poucos kilómetros sí. temos Asturias que, bueno que temos a lao que encantado o a sea, León igual, cruzamos o puerto e xa estamos en Cacabelos sí. quero dicir que antes sí que parecía que, que estábamos no fin, pero non, non estamos no, para no, nada, no, no. estamos máis cerca de Madrid que o Cosdelugo por sí. Cos exemplo sí, sí. ah. a verdade Bueno, hai que mirar a parte positiva, non estamos. No, non, non, estamos. Eu, eu quero dicir por las distancias, non, distancias porque claro. distancias non hai hoxe, pero quero dicir que Nadia hoxe ten moi boas comunicacións, sí, sobre sí. todo por estradas, porque sí. vanse, vanse arranxando estradas, vanse arranxando autovía, autovía xa temos aí a dous pasos, como se di, e sí. entón, pois... Sí. Que, que máis podemos pedir de momento? Xa, a min, por exemplo, eu entendo perfectamente que a min a, a, costa-me moito máis a, traer a mercancía, a materia prima a navia mm. e volver a repartirla, teño un transporte que outra xente cando está nun polígono industrial non ten. Claro. Evidentemente. Mm -hmm. A min supome un, un plus máis de coste. Sí, sí. Pero bueno, eso non, non significa que non estemos... Por bueno, eh, ben situado. Se eu quero dicir que hoxe non hai distancias. Non. Eh, bueno, calquera que se queira ir a Navia non é en media hora. En Lugo, menos dunha hora, está en Navia. En, bueno... Mm. Eu non a vexo, a distancia non a vexo. Sí. Eu viaxo casi todos os días, así que eu a distancia non a vexo. É recomendable. E ora, por exemplo, de Fonsagrada, que estamos máis cerca. Sí. É recomendable, Tal, entón, a chegarse a Navial, non somente por por, por por os seus produtos, sino tamén por o patrimonio e por, por, por, la boa por, esa, por a Por esa paisa, sí. Por todo. Por a accesibilidad da xente. Sí, sí, sí, no? sí Por todo, a, todo, sobre todo por a amabilidade da xente, es por, por todo. Eso sí. Hay unha gastronomía estupenda, hai unhos paisajes tal, hai un patrimonio cultural que hai que tamén, sí. hai un río que pocos pueblos teñen, poden presumir de un río así, que pase polo medio do pueblo. Cristalino. Sí, a verdad, sí. A bueno, verdad é es que Navia ten moitas cousas moitísimas. Ma, sí. Mari, Mari Carmen, uh, uh, hai que decir aos nosos entes que, que que bueno pues que para poder coñer os produtos de voste, de, deses de de, de produtos pues, uh, extraordinarios, onde uh -huh. se teñen que dirixir, eh, por exemplo, agora, como as distancias de vostedes que podes pedir xa dentro da casa, non? Si, sí, si, sí, poden desde de Son de Lugo se si escriben Son de Lugo é unha plataforma onde poden xa se poñen en contacto con, con eles e xa lle envían todos os produtos que, que queiran, e bueno, uh -huh. chamándome a min directamente tamén os poño en contacto ou bueno, sí, sí, sempre sí. Hoy, hoy non hai... Non hai hoy hai moitísimos medios para, para mandar os embutidos e para que cheguen uh -huh. a todas as casas. Embutidos eh, artesanos eh, suarna, non? Sí, é, é, está. Sí. sí. E, Ajá, sí. Y, y, bueno, vosotros afumades, eh, os embutidos están afumados con leña de carballo. Sí, auténtica. Eh, auténtica. Sí, porque eu, eu, eu, vino, eu vino, sei, ao lado... Vinos sí, cortados, sí. pero vinos aí sí, alado. Al sí. eh, dice, eu digo, aquí porque non, no, non carga un trator e llevan para as calefactoras a leña, que se non xa o levaban. Xa, na, que fai doble traballo. Primeiro que a nosa nos que temos que meter a leña dentro, despós xa fomos os embutidos. E que claro. mira quanto traballo fai a leña, quanto ver sí. fai. Si, sí, señor. O... Porque hai sitios que tamén utilizan o que é o da cepa, porque dicen que lle dá eh, un sabor diferente. Pero eu penso sí, que hay... a, le, a leña de carballo é a mellor. Sí, e hai xente que lle mete laurel tamén ali oh, para que sí. lle dé un aroma. A ah, sí. nos non lle botamos nada, solo leña de carballo que uh -huh. este seca, para que arde ben eh, e que, eh, que lle dé o... Oh ese e ese color característico que temos en embutido de navio. Sí, sí. No, porque eu vim vi como fumaban, porque sí. un día entrei ahí, iba en busca uh -huh. de ti, e uh -huh. entón, pues, y estabas facendo outra tarefa, non? E entón, pois pues, a, a senhora Escabiali, díos, que, ¿Es que podo hollar un pouquinho? E díos, pues, pois sí, home, si sí. Ollo o que queiras. Unha delas reconoceu, me sabía can era. Uh -huh. Uh -huh non hai problema ningun, ali nadie, todo mundo é da casa sí. ali todo mundo é da casa e entonces pois, por iso che digo que esa, esa, esas andrullas ten que saber ben yesos, que tamén se fa a, a, a, porque claro, onde está a andrulla hai butelos, aunque sean menos pero, e os chorizos e todo iso pois están curados aí pois, perfectamente con leña de carballo sí. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. xa desde o primeiro que se fa metense xa no fumeiro e uh -huh. ali quedan hasta que están listos para cantos días máis ou menos están no fumeiro? Uh, poden estar tres, cuatro días e despois depende de tal metemolos no secadeiro ah, no, no, no secadeiro que uh -huh. ve, colle o aire de fora sí. dali xa ya, da humedad está todo controlada, a humedad e a nah, sí, sí. temperatura e van a unhos secadeiros uh -huh. e despois temos como unha sala de espera donde abrimos las ventanas estilo uh -huh. salamanca E sí. ali xa colle o, o ambiente, sí. Porque tamén tedes lacón, cudillos, eh, e touciño tamén. E cachola, eso, ah. eh, e soa. E soa, todo. Dese <risa> <risa> <risa> De porco que se aproveita todo astos andares, non? Exactamente, exactamente. E <risa> <Sí>, é <risa> verdade. Sí. Moi ben. Eu, eu digo que cando se fai o caldo digo illes que anduvo porquinho por aquí sí ou non? Ome, porque... que un caldo sin algo de porco non é caldo bueno, no non é caldo non. caldo donoso non non, Ome, non. Que non. Ome, claro. sí. sempre se... eu sempre tiño algo porque agora que ven o 23 de fevereiro que é o día do caldo de Rórea caldo de Rosalía, vale. O caldo vale, de Rosalía, pois lleva... eu sempre tiño para facer o caldo de Gloria, de sempre me gusta un pouquinho de touci de... de un pouco touciño pero tamén unto. Ah, ah. O unto sí. fai moi ben o caldo. Sí. sí, sí, sí, yo toucín escaldado, nada máis. Sí, un toucín escaldado. Escaldado, Ajá. que tiño un pouquinho, eh. pero non moito. Vaya, non moito. Que te ha cocido solamente. Exactamente, exactamente. Que le dé a gracia o caldo. Muy bien. Y ese caldo, a ver, para gustos hay placeres también, la verdad de que elección, ¿no? Pero tiene que ser de grelos, de navizas, de verdas, de repolo, como aquellas. O que corresponda, de repolo, que a verdura casan a casa. Exactamente, sí, sí. E ali moito, tamén se fai caldo de fréjoles de Tamén, con fréjoles, fréjoles. Sí. Sí, sí, sí, Pero bueno, fré... cando é no tempo sí, sí. Evidentemente sí, sí. Sí. Camín... E de puerros tamén Tamén. Pero os puerros non los me gustan porretos, Os porretos, porretos, porretos. cando é das da cebolas Non sí. ah, había a... moito caldo de porretos Ajá. A mí non me, no me fai moita gracia bueno. Bueno, <coughs> Pero bueno, quero dicir que Hai xente que lle, que lle gustan E entonces pois, pues, este... é normal non Pero, por exemplo o caldo de berzas está bonísimo o, sí. o de grelos está buenísimo. E ainda onde comín caldo de grelos. Pois pues, pues moi ben, sí, é verdade. Ah, sí. ah, eh, bueno. eh, porque cando vai, cando vai tiño que A que eu que aprender a roubar umas pouquiñas verdas para facelas. Bueno, alí non é roubar, alí é coller. Alí non se rouba nada, alí collese. Bueno. Alí hai permiso Perde... de ter unha horta. Perde... No, bastante eso de compartir e eh, dar ao veciño unha Pero, per, -se. pero se pido, eu se pido, se no, eh. Algo... Eu opino que no. Se se, no. se pido no. damas. Bueno, no, que... sí, yo opino que por lo menos no, no, donde vivimos, allí ¿no? sí. Avecin... compártese todo, todos somos conocidos, sí. Incluso eu teño xente a veces que me ven no brau pedindo-me verzas ali na tienda. Tal, digo, espero o momento, e vou a, a orta do vecino, traigo-lle unhas verzas que, bueno, claro. non é unha xente ni mal ni É, bueno, e a senhora toda contenta, e, claro, admirada de, de que eso se poda facer ali. Sí sí, claro, sí, sí, sí, sí. Claro, claro. sí Por eso digo que... É unha vantaxa ter esa vecindade sí, claro. tan próxima e sí, que é. a xente se Pero haga... Pero o que temos que facer? Porque xa somos pouquiños, así non nos axudamos uns aos outros, sí. mal vamos. Mm. mal vamos. Entonces, pues, una a pois unha vez irei eu pedirillas berza e outra vez virá Mel a ver se lle axudo a levantar a unha señora da calle. Que ah. caeu, eh? Que se, sempre temos que axudarnos uns aos outros. Exactamente. Yo, sí, Comunidade, como é debido, sí, Bueno, Mari Carmen, eh unha cousa que te quería pedir, aparte de que se poden poñer nessa páxina súa embutidosuarna.com, non? Mm. Pois tamén sí. eh hai que ir decir a toda a xente que pueden chamarlle directamente enbutidosuarna.com eh, eh, eh falar con Mari Carmen Sánchez Irravedra sí, que, no? que que que seguro que atenderá muy moi. Por cierto, creo de, de, no, de nos de queremos poder queremos, xa falamos con vostede a, a, a semana, me parece que a finais no, no mes pasado, non? Sí, sí, si, foi no mes, mes pasado. Bueno, sí. pero agora, um, como estamos uh, a poucos, a dúas semaninhas de celebrar esa feira tan importante, despues sí. voltaremos a falar con vostede para ver que éxito estuvo todo eso, non? Por suposto, cando que irades, eu estou a vosa disposición e encantada de falar con vosotros e de falar de Navia, das Androias <risa> e de Embutido Suarna bien, embutido por, por certo, uh, falando xa de Embutido de Suarna en, en concreto, ¿cuáles son os produtos que máis lhe demanda? ¿Cuál, es, ca, ¿Cuál é o que máis vende? Uh -huh. Pois pues, tantas Androias como os Butelos e o Chorizo tamén muitísimo o, o Lomo que maravillora máis cara sí, ora ah. cara ao Brau uh -huh. tamén, moi ben, eu creo que bueno Pode ser por eso, bueno, chorizo porque se gasta máis en todos os sitios, porque sí. non é para comer, incluso é para cociñar, ou para unhos huevos, ou porque sea, sí, sí, sí, pero sí. a verdad é que sí. E agora, claro, en plena época como estamos ahora, as androias e os butelos, os pigureiros, como lle chamámonos, pois pues, salen sí. moitísimo. Hombre, claro. que, bueno, que era un producto que non facíamos no brau uh, tal, pero que ora sí que estamos facendo, porque bueno, vendese menos cantidad pero véndese todo ano hai unha cousa que me dixeron ademais aquí, unhos rapazes unhos amigos que temos aquí que achacaronse a, a unha tienda que vende produtos de, de Galicia e dixo, hai uns mini lacóns que veñen de, de, de Navia fantásticos como é que sí. os envasa? Eh, mini si, bueno, sí, o cabello do lacón Bueno, porque así, é o codillo de Lacón, si sí, ah, si. Sí. Uh -huh. así, bueno, así garantizo de que non se vai a secar ou que vai eh... a Nateando, non hai problema e eh, bueno. Uh -huh. garantizo o produto. Está de sí. pasado vacío, pois. Pues, claro, Se pues, si, choras si, mejor... si uh -huh. que fora a venderse moi rápido e tal, pois pues, non, non faría uh -huh. falta envasar. Pero como moitas veces non sabes quando vai salir a mercancía pois pues, empezamoslo vacío. Uh -huh. Porque tamén eh, pues esos, es... Eu e seus amigos que diciste ti tamén te de nadie. Sí, aí ¿Sí? tamén hai roscón especial de, la, de, Ay, de navia, que es pero, pero que ten de especial, logo roscón é eh, eh, eh, o, o roscón semillan. de Navia e despois hai a tarta de Navia. Uh -huh. ¿Eh? ya, ya, a rosca de Semana Santa. Y a rosca que é que chegaran os padriños aos afillados? Sí, sí. A veces este ano podo achegarme e acoller unha rosca polo menos. Sí, ámese. Sí. Ante sí. si que mandamos. Si padrinho... chava que mandamos, que non hai distancias agora. No, no, no. <risa> <Bueno, risa> sí. de, la... de paso tú bus un saludo. Moi ben, pois pues parece estupendo, si sí que sí. Hai unha cousa que tamén mm, pareceulle curioso que porque este produto mm, ten máis tradición na zona castelana, na zona de León do Bierzo, que é asesina, non? Uh -huh. Asesina, uh -huh. asesina que, que bueno, pois pues ahora, a, a, tamén a producen vostedes e tamén a sirven, non? Uh -huh. Sí, sí, ba eta muitísima aceptación, eh. En tamén facemos a la loncheada, si, sí, en paquetiños de cento e pouco gramo, sí. 150, e é moi práctica uh -huh. e a xente pois gusta moito. Si, sí, sí. verdade é que si, sí. é un produto moi moi especial porque bueno, a afección é unha cosa ou gusto, non gusta. Non é como xamón, que máis ou menos lle gusta todo o mundo. Exactamente. Pero a xente que lle gusta, gustálle moito, eh, ten uh -huh. muitísima aceptación, verdade é, é. pero moita, eh, sae moito, si. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí, sí. Fai poucos días falabei cunha señora que fai tamén botelos e cousas desas, e entón, pois, eh, se ve que a le entrevistara Luís del Olmo, sí. e dixo, oye, que, que dixe, si, sí, non hai moi ben os botelos, pero como os de, que era sí. esta señora é eh, da parte da Fonsagrada, dixe, uh -huh. si, sí, pero butelos como os da Fonsagrada non che hai, eh? E dixe, enfadouseme, sí, sí, enfadouseme. Sí, sí. uh -huh. Claro. Eh, claro, dicía que nos, Dice os butelos por aquí nesta zona, nesta contorna, levan a costela, levan espinazo, eh levan a eh, pe, eh pelexos, non? Fieles Dicía non leva outra cousa que en outros sitios levan de todo, hasta carne de carne de vaca. Si, sí, aquí non. No, e aí non, nin lle botamos espinazo, nos costillas e un os poucos coiños nada máis. Si sí, por iso, digo. Gadovado sal pimentón e aillo. Sí, sí. uh -huh. que por iso a min me gusta tanto, si, sí, a androlla sobre todo. Sí. Sí, máis, asequible, digamos que, que, que ten, é un produto que se pode compartir entre a, a veces entre, que te viño pues, entre dúas persoas eh sí. men... Sí, e sí. ao final sempre acaba sendo pouco. Eh? Sí. Porque, bueno, díxelo para dos. Pero, bueno, sí. unha verdura e unha pataca, unha androlla, ven a come en dosas persoas. E eh? sí, eu eh, ben... sempre recomendo. Se si sobra, faixe sí, un arroz riquísimo. A androlla. non un guiso de patacas. Pero non vai sobrar. Para dos non sobra. Non, non, non. Non fai no, falta. No... Sí, sí, sí. Sí. A, eu fiz unha prova facendo arroz con... Con con por resto con, con esto re... que da Androida e está riquísimo. Ajá, exactamente, pues sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí. exactamente. Eso non unas patacas como ben dicir Mari sí, sí. ¿sí? de pataca e está moi rico, si. Sí. ademais non lle fa falta botar pimentón E nada máis. <risa> nada máis, eh, o traballo o mínimo. <risa> exactamente, está <risa> bien, Se está adobado. Moi Bueno, eh, que que lle agradecemos moitísimo Mari Carmen sí. que, que siga coidándose moito moito con esa podremia que nos at anda a, atacando a, a que nos anda apertando e Pero... esperemos que tiñas moito éxito sobre todo o día da, fei eh, da feira da Androla o 27 sí. o 27. Sí. Boa, sí. Pois invito a todo o mundo a que veña A festa da Androia, que van pasar un día moi moi agradable e os que non podan vir, pois pues, que bueno, que nos veñan pola tele. Que... Eh. Ah. Eh, imítalo, se non é ese día, que veñan outro día, que veñan a Navea de Suarna, que veñan os Ancares que merece a pena. Sí, ah, sí. Pois pues unha aperta moi grande, moitísimas gracias por atendernos tan amablemente, Maricar. Gracias a vosotros, quando queiráis aquí estón, xa sabedes, eh, a disposición sempre. Moi amables. outro momento Vale, Grata. vale gracias. Chao.